Від Єви якось прийшла листівка з краєвидом Тернополя. Виявляється, вона бере участь у виставці вишиванок, представляє собачу колекцію. Я не втримався і повідомив про це гестапо. Якщо еліта вдягає в національне хатніх улюбленців, все не так погано, як ми думаємо. Такою була його реакція. Я склав Єві вірша та скинув смс. Сидить собачка в буді, в вишиванці, злі люди не пускають в клуб на танці. Пішов туди красень сірко в жупані, і з ним танцює інша сука пані. І йшов повз паркана, носом не повів, ось так вдягатися для клятих кобилів. Єва відповіла, що не розуміє, як із такими здібностями я не працюю на українському телебаченні. Знущається собача модельєрка. До речі, про українське телебачення. Коли останнього разу ми гостювали у стареньких Саранських, старий був одержимий новим кулінарним проєктом Спечи класика» або «Попалий класика» він ще не вирішив. Саранський збирав рецепти, які вставляли у свої твори письменники, і власноруч перевіряв, що виходить, якщо цим рецептом керуватися. Нона закохалася у віолончель. Вони познайомилися на похороні мого батька, там все і почалося. Я досі не розумію, як це сталося, але тим не менше вони разом. З іншого боку, віолончеліст та похоронний менеджер – співзвучний союз. Принаймні, вони можуть разом працювати. Дуже часто ця неймовірна пара гостює у нас – я за ними спостерігаю, не втрачаючи надії зрозуміти, яким чином з'являються такі союзи. Хоча, можливо, хтось не розуміє, чому я з Сарою або Сара зі мною. Навесні 2008 року ми вітали Еміля, який виборов, тобто виграв, випіанінив першу премію міжнародного конкурсу піаністів імені Бузоні. У відповідь на моє поздоровлення я отримав СМС. Гей, уявляєш, я зламав зап'ястка. Закрити перелом. Ха! Я в це не повірив і швидко відписав. Ти або брешеш, або зробив це навмисно. Підкрадій один. Але він дійсно зламав зап'ястка. І не навмисно. Допомагав приятелю налаштувати тренажер у спортзалі, а тренажеру не сподобалося, що він до нього лізе. Слухай но, ра. Слухай но, ло. Знаєш, краще б нас звали навпаки. Мені більше пасує ра, ніж ло. Ло звучить жіночніше. Давай мінятися. Я так не думаю. Мені моє ім'я підходить. Щоб їй воно не підходило. Слухай. Нам треба буде виїхати до Таганрога. О, Боже мій, Боже, туди нам для чого? Ти зробив якусь гидоту талію, і він вирішив, що досить з тебе модних мандрів. Хай посьорбає суворі російські щі. Так він, мабуть, пояснив собі обрання пункту призначення. Треба знайти там одного хлопчика. Опа, там твій позашлюбний син? Мінус... Там підпільний дитячий будинок, де дарують сиріт. Мінус. Там ти колись зупинявся в готелі, і в тебе вкрали румунські кросівки, і зараз ти вирішив, що набрав достатньо сили, щоб поквитатися? Саро, припини. Ні, нам треба до тамтешнього музею. Спробувати домовитись купити одного хлопчика для іншого хлопчика. Цікаво. Ми полюємо за музейним хлопчиськом. Ага, а якщо нам відмовлять? А якщо нам відмовлять, ми підемо в порт, наймося риби, а потім будемо танцювати там сарабанду. Генделя? А як же? Г. Ф. Кінець озвученої книги Запис проведеного в Республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих. Читав Віктор Гласенко, звукорежисер Ірина Сергієнкова. Київ, 2012 рік.